Tare, ahoi! Hundi isand arvas, et nüüd on tulnud paras aeg Janesega lõpparved teha. Passib praja silmapilgu, kui Janese emand oma lapsukestega väljas lõunasöökiks salatid korjamas, hiilib tarre ja jääb punktsilma isanda ootama. Janese isandel aga oma kindel aeg, millal väljas, millal kodus... Eks tuleb nüüdki lõuna lõunasöögi ajaks koju. Silmandal kolet terav märkab juba eemalt, et tares kõik just kui liiga vaikne. Kui ligemale jõuab, näeb, et uks praokil. No nüüd on jäne, on selgemas selge, et asi pole enam nii nagu peaks olema. Ta ju teab, et kui eite lapsukesed välja lähevad, panevad need ukse ikka alati korralikult kinni. Pilib siis jäne sisantarele veelki ligemale Astub ise õige pehmelt nagu kass Piilub siia, piilub sinna Näha ei midagi Kuulatab korstna jala juures Kuulatab akna all Ei kippu, ei kõppu Keerutab siis mõtlikult vurre ja arutab endamisi Ja oleks just kui vaja teada saada, kes seal tares ikkagi on Aga näed sa, sisse minna ei saa. Ei tea kohe, mis teha. Mõni tuulepea oleks muidugi kohe uisa päisa ja pikemalt mõtlema ta tarre tormanud Oleks sisse tormanud ja sinna jäänudki. Aga jane siis on pole mingi tuulepea. Tema juba teab, mis teha. Lippab tarest natuke maa teemale, kargab känuots ja kukub kisama. Tare! Ahoi! Tare, Ahoi! Tare ei tee küll kuulmagi, aga hundi isand tares ajab silmad pungi. Ei tea teine, mis sest arvata. Aga jänes isand muut kui kisab, Tare, ahoi, miks ei vasta? Kui Tare ei kossagi. Ja hundi isand tunneb, kuidas tal hakkavad külma judina nad üle selja sipama. Ole ta veel oma elu ajal midagi niisugust kuulundiga näinud. Piilub ukseb raust, aga näha pole midagi. Jäneseisand muud kui kisab tare, ahoi, kas sa vastad või ei? Oled tegi viisakat kombed ära unustanud või mis? Kundi isand tiirutab närviliselt tare ühest nurgast teise ja tunneb, kuidas tal südamealt kuidagi õõnsaks tõmbab. Jäneseisand karjub täiesti kõrist, aga vastusti tule tulega tule. No selge, et tarega on midagi lahti. Enne anda ta mul ikka alati, ahoi, ise ka vastu hüüdnud. Jänese isand teeb väikese pausi ja proovib veel kord. Tare! Ahoi! Nüüd proovib hundi isand niisugust äel teha, nagu ta arvab. tare tegevad ja hõikab vastu. Ahoi! Nüüd see on Jänese isand hirvitab endamise ja võiab. Ahoi, Tare! Miks sul täna nii imelik äel on? muidu ta sul ikka kähe nagu kange kõha ajal ah, ah, ei see ka Võikab hundi isand nüüd nii käedalt kui vähegi saab selle peale kukub jänesisand nii ägedesti kõkutama et oleks kännu pealt peagu alla lennanud ja endale häda teinud He -he, hundi isand hüüab tõvõsa villemile see ei kukkunud sul kuigi hästi välja mitte sinna poolegi Sul tuleks tükka aega vihma käes seista, enne kui sa nii kahedelt hüüda oskad, nagu tare hüüab. Ei jäänud hundi isandele enam muud üle kui minekut teha. Volkses uksest välja ja kukkus kodupoole liduma. Pärast seda elas jänesisand tükka aega rahus, ilma et ükski teine loom oleks teda enam tülitama tulnud.